«Цей проклятий заброда! Як багато йому треба! Коли вже він відчепиться однеї?» від Вона вилетіла на балкон, вхопилася за поручень і вдихнула перегріте повітря. І раптом за кілька метрів на освітленому прямокутнику побачила високу знайому постать і нажаханно оціпеніла. Тарас якусь мить мовчки дивився на неї. Вона тремтіла й мовби вростала в поручні. Я Тарасова душа, сказав голосно, прийшов по твою мерзенну пекельну душу, злочинна відьма. То ти усе ще на службі в імперії, усе ще катуєш Україну і українців? Ти проклянеш день, у який з'явилася на світ. Він майже побіг від будинку до Дніпра. Олена довго не могла відірвати рук від поручнів і все мацала очима темряву, у якій розстала гінка юнача постать. Тарас ішов уздовж берега. Хотілося пірнути воду і змити все лихе що залишив цей довгий, спекотний день. «А може, не варто сьогодні випробовувати долю?» – почув власний голос і сам собі заперечив. «Двічі в одну і ту ж ріку не входять». «Панта-рей», – сказав Геракліт, – «все тече». Я їх всіх переміг із Твоєю, Господи, допомогою. Сів на теплий шовковистий пісок І дивився на стемнілу течію ріки. Вона котила свої води І дихала натужно, важко, Мов би її старече серце Втомилося долати гріховну земну трасу І прагнуло відійти за безгрішну Україну, Куди відійшла почайна, Відходить невблаганну либідь, І куди прошкують її улюблені діти. Звів очі на бані лаври Хрести по той бік ріки. Душу огорнула жура. Як багато прекрасного Вміщує в собі ця земля, І як багато і сміття принесено сюди. Очистить би її. Але де взяти ті всеочисні води, аби змити бруд з її просторів? Хлопець зняв босоніжки і забрів у воду. Вона шовковисто залоскотала його і поволі вибирала в тому напругу. Ангел-охоронитель рухався за далеким нащадком княгині Ольги. Ту сяйливу дорогу, яку проклала вона, оберігали господні ангели, і нею йшли майже всі нащадки, лишаючи по собі світло. Бо ж як і було обіцяно княгині, за її християнський подвиг буде даровано її родоводу Чисті, люблячі душі. Вони триматимуть Україну і втримають її у вірі і молитві. Тарас стягнув із себе одяг і плюхнувся у воду. Плавав довго, а потім лежав на спині і дивився в небо. Місяць здіймався усе вище та вище. Розглядав і собі вродливого хлопця, що лежав на поверхні води, розкинувши руки, як крила. Пив дніпровську воду і лив у неї срібний ківш за ковшем. Він теж любив цю древню ріку, це місто, на яке зійшла Божа благодать ще з правіку. Знав і таїну цього краю. Знав, чого так страждає він, Чого тисячолітньо терезають його демонські боги? Чого вони випили почайно, Стерли її з лиця землі? Чого погубено Прип'ять? Чого змертвіли села навколо неї? Чого отруєно Десну, Дніпро? І чого Київ град мучено так? Знав ясно лице і поіменно усіх білих та чорних волхвів цього краю, що населяли Київ і все полісся. Пам'ятав і той день, коли вони втікали із Києва, дивлячись звіддаля, як у почайні кияни приймали хрещення. Пам'ятав і ту ніч, коли вони добралися до поселення на березі Прип'яті і проклинали весь охрещений край на тисячу літ. Стемніла тоді ніч. Закричали сови у лісах, завили шакали, а він злякано сховався за хмару і не виходив звідти до світання. Подібного жаху не чув і не бачив, щоб діти проклинали свою матір, щоб закликали до неї горе, сльози, біди, неволю, смерть за те, що впустила у своє серце Ісуса Христа. Знав усе і про цього сімнадцятирічного хлопця. Чия це молода брость та на чийому древі? Знав він і про ту вершину, на яку має він зійти і винести важений хрест всенародного покаяння. Усе знав, усе бачив і ще надто багато побачить над загадковим краєм над яким триває невидимий тисячолітній бій білих і чорних ангелів. Тарас вийшов з води, став на березі і знову дивився на далекі схили, з яких випливали бані церков, хрести, і подумав. Цього всього я міг уже і не побачити сьогодні. Де була б моя душа? І раптом стемніло все навкруги. Тарас стрепенувся. Затемнення. Повне затемнення місяця. Україну огорнула чорнота, І те тривало кілька хвилин. Хлопець стрепенувся. Хтось, мов би, став поруч, Торкнувся плеча і промовив. «Не бійся нічого і нікого. Бійся лише гріха». Тінь поволі сповзла з місяця, Дніпро, що був заумер, враз ожив, і знову тихі хвильки зашурхотіли в пісок. Умиротворений вечоровий плин зруйнував моторошний крик. Рікою пішло від луня, і глухо впало на самісіньке дно, сполохавши старих сомів. Замить почулося лопатіння. Хтось біг до Дніпра і щось викрикував різким голосом. Тарас побачив голу жінку, аж отерп, пізнавши в ній Олену. Вона промчала повз нього і плюхнулася у воду. «Куда ви мене тянете?» – волала несамовито. «Не хочу!» Махала руками, неначе відбивалася від от когось. Пірнала, виринала і все викрикувала. Тарас вражено спостерігав за тим незвичним купанням. Її худорляве тіло із невеличкими, ледь окресленими грудьми, то ховалося під водою, то знову з'являлося. Вона до когось бубоніла, то зривалася на моторошний крик. А потім вискочила на берег і полопотіла, скрикуючи і охаючи. За нею хмарою влетіли небачені істоти, страшні, потворні. Вони били її, штовхали, кусали, жалили, як змії, обвивалися навколо стану, обліплювали, як п'явки, і смактали з неї кров. Олена влетіла у квартиру, а потвори теж слідом. Вони шматували її і розривали зсередини. Влітали з реготом, свистом і розпікали всі нутро, рвали тім'я, скроні. Від болю і страху вона несамовито кричала. І раптом вона побачила сяйво. З нього вийшов неймовірний вроди юнак. Біле, як сніг волосся, білосніжний одяг, сяюче лице осліпили на віжену. Потвори відсахнулися від неї. Сяючий юнак підняв руку з мечем і сказав «Сьогодні ти сотворила найчорніший із гріхів. Ти замахнулася на світло цього краю, але ти не перемогла. Ти один, із найгіркіших плодів цієї землі. Ти, донька ночі, за те, що рвала заборонені плоди з дерева, з якого отець не велів споживати, за те, що була однією із найбільших слуг князя пітьми, що брала від нього силу і зводила нещасних, поневолених, незахищених бронею віри, що погубила душі тисяч, караю тебе найтяжчою карою, відбираю в тебе розум на сорок літ. Довгі десятиліття ти житимеш у земному пеклі, а потім тебе заберуть ті, кому ти служила, і поведуть на вічну муку, де стогани, скрипіння зубів, плач і горе. Ангел махнув мечем. Олена відчула удар по тім'ї. В голові усе переплуталося, стемніло. Там оселився морок і жах. Потвори, що були і відступили, знову накинулися на Олену, ще лютіше і несамовитіше. Їх був легіон. Вони свистіли, гавкали, вили. Пролазили в неї, як злодії у хату з вибитими вікнами і дверима. Олена усе кричала дико і несамовито коротку літню ніч, кричала в полохаючи людей і пташок. Аж зі сходом сонця відчула, як потвори, що мордували її, неначе злякалися сонячного проміння, вгомонилися і припинили свої ігрища. Олена вийшла на балкон. Сонце випливло із Дніпровських заправ, по легким колесом завмерла над рікою і освітило божевільну жінку. Вона перечепилася поглядом за світило і знову закричала «Заберіть його! Оно мене зжигаєт!» Перші перехожі зіркали на балкон, на голу жінку, що кричала моторошним голосом, і прискорювали крок. А потім вона, не наче вперше, помітила людей і заволала до них «Слава Союзу Совєтських Соціалістічних Республік! Слава СНД! Я працюю на СНД, на нову общність людей світа» новую расу, которую примет Мессию. Россия спасет мир. Россия — страна света. Киевская Русь возродится. У нее будет единый язык — русский. Мы приближали это. В космосе все разговаривают по-русски. «Космос — мой дом, там меня все знают». «А ви всі зомбі! Я вас зомбіровала!» Страшний оскал перекосив її обличчя, і вона зареготала. Невдовзі до під'їзду під'їхала швидка допомога. З неї вискочили троє молодиків у білих халатах. Вони затягли Олену з балкону до кімнати, зодягли на неї білу гамівну сорочку і повели східцями. Для Олени віднині почався новий відлік часу. В ньому не було досвідків, ранків, днів, а була суцільна ніч та ще хмари невидимих потвор, що розривали її плоть і душу.